а зате брак мужецько здобувчої настанови до зовнішнього світу. Це типова жіноча настанова. Український батько отаман, як ідеал, це не тип німецького чи англійського воєнного провідника, відважного, енергійного, маломовного і дещо аскетичного, але це отаман, що всіма опікується, дбає за всіх, є вирозумілий до кожного, спільно нараджується перед рішенням. Отож, отаман з материнськими рисами. Деякі західні чужинці, що привикли бачити іншу поведінку чоловіків, характеризують поставу українця поодиноко або і в гурті, як поставу овець або ягнят. Сердешних, смирних і боязких перед зовнішнім світом в тенденцію жити лише у своєму гурті. Така постава українця – Звертає увагу кожного західноєвропейця, для якого ідолом є здобування і перемагання перешкод. Тут не будемо розцінювати, які риси характеру кращі лагідність, ніжність чи твердість і войовничість. Підкреслимо лише, що в Європі панівними стали ці останні. Цікаво, що хвильовий протиставляв розляпаній, безвольній, сентиментальній психіці українців ідеал людей сильних, вольових, здобувчих, навзір испанських конкіскадорів. Чи не був це протест проти тієї соціально-культурної спадщини в нашій психіці, тобто проти переваги материнсько-жінучого сліду над батьківсько мужським у підсвідомому українцям? Те саме можна сказати про поезію націоналістичного покоління – культом лицарської відважної людини. Дуже цікавим для глибинно-психологічної аналізи являється образ України в поезії Євгена Маланюка, як степової бранки, насилуваної чужим кочовиком-монголом. Можливо, що інтерпретація того образу призвела б до аналогічного висновку, тобто як відкинення безвольної жіночої України в ім'я Варязької – твердої чоловічої. Попередні в попередніх вагах приймалося, що такі риси як відвага, здобувча станова, є мужецькими прикметами, а лагідність, добросердність це жіночі особливості. Це правда, але тільки у відношенні до деяких культур, між ними європейських. Існують суспільності, в яких риси типово чоловічі і типові жіночі є інші. Звернемо увагу на антропологічні студії Маргарит Мід, в яких вона на прикладі трьох племен з Нової Гвінеї ілюструє, в якій мірі ті, як сказано, типово мужеські і ті типово жіночі риси характеру можуть бути зумовлені культурою, тобто бути продуктом суспільності. В одному племені арапешів суспільство вважає чимсь поганим і ненормальним мати амбіції до влади, або бажання вибиватися понад інших. Чоловіки і жінки там дуже миролюбні, добродушні, материнські. Зате племія Мундугуморів – войовниче. У ловах і боях беруть участь чоловіки і жінки. В кінці, в третьому племені Чамбулів, хоч нема матріархату, чоловіки є головами родин, норми мужеської жіночої поведінки перевернуті. Жінки дбають за втримання родини, ідуть на волю риб тощо. Зате чоловіки дуже ніжні, вразливі, займаються декорацією, вишиванням, танцями, мистецтвом. Як видно з тих студій, мужність або жіночість в характері можуть бути підкреслювані або придушувані залежно від типу культури. Крім сильнішої материнсько-жіночої печаті на вдачі українця, яку він проявляє протягом усього життя – Спеціальна структура української родини має також вплив на поставу українця до влади і до авторитету в суспільності. Українській малій дитині важко здобути приязний довірливий стосунок до батька. Він надто далекий їй. Він не виявляє любови, ані опіки, а дуже часто служить як особа, якою страшиться. Деколи він устряває як караючий чинник. Дитина мусить йому повинуватися зі страху, але внутрі не любить його і бунтується. Отак на зверх послух, а внутрі бунт і ненависть. Як тільки доросте, бажає чим скоріш відлучитися від батьківського дому. Тобто